Angeredsbron, 4 februari 2021. En man stoppas i en trafikkontroll och i bilens baklucka hittar polisen stora mängder dopningspreparat. Vid Angeredsbron, vid det ingripande, så hittar vi hundratusentals tabletter och dopingenheter. Vid husransakan i mannens lägenhet behöver man tre polisbilar för att kunna ta hand om alla preparat. Och detta är bara en liten del av den stora dopning och narkotikahärva som nystas upp. Det som sticker ut mest är att verksamheten har bedrivits som ett helt vanligt företag. Petri Krim idag om dopningshärvan på västkusten. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Stefan Sundberg. Hej och välkomna till Petri Krim och idag så har jag producent Stefan Sundberg vid min sida igen. Välkommen till dig. Tackar. Det är ofta vi pratar om stora narkotikaaffärer och vilket inte är konstigt eftersom det är grunden till mycket av den grova brottsligheten som finns idag. Nu ska det handla om narkotika och framförallt om försäljning av dopningspreparat i mycket stora mängder. Det handlar om miljontals tabletter till ett värde av flera miljoner kronor. Vi ska ta upp ett fall i Västsverige där vi har en huvudman som varit chef på ett bemanningsföretag och som vid sidan av sin chefsroll administrerat en hemsida där olagliga preparat sålts. Och han har också dömts för att ha styrt narkotikaförsäljningen på både öppna hemsidor och Darknet. En kollega till honom på det här bemanningsföretaget har också haft en stor roll och vi ska gå in på hur den här välordnade verksamheten sett ut med löneutbetalningar och provision beroende på hur mycket man har paketerat. Vi har pratat med en dopningsexpert som menar att dopningen blir allt mindre prioriterad av polisen. Och vi har också pratat med en köpare av illegala dopningspreparat som kommer ge oss en djupare inblick i dopningens värld. Men vi börjar i Uddevalla. Året är 2020 och polisen får upp ögonen för en man i 35-årsåldern. Ärendet startar egentligen att polisens underrättelsetjänst och polisens internetsbanan hörde av sig och sa att de eh, misstänkt att en konstellation sålde dopingpreparat och eh, narkotika på internet. Det här är Per Björkman som är spaningsledare inom polisområdet Fyrbodal- där städer som Uddevalla, trollhetan och Åmål ingår. Spåren leder till en man som vi kommer att kalla Peter och som pekas ut som huvudman. Och det var ju väldigt knapphändiga uppgifter eh, från start- men eh, det räckte i alla fall till att vi började titta på en av de här huvudmännens ekonomi och redan från starten så kunde man se att det hängde inte riktigt ihop, kändes det som det han tjänade med de utgifter som han borde ha då för det livet han levde. Per Björkman beskriver att Peter lever ett flårigt liv med bland annat villa nära havet utanför Uddevalla och en vit Porsche som kostar över en miljon kronor. Polisen börjar med så kallad inre spaning för att kartlägga Peter och kretsen kring honom. Hans närmaste man i den här verksamheten kallar vi kompanjonen. Kedjan ser ut ungefär som att, att Peter och kompanjonen är de som styrar, De köper in de här narkotiska preparaten, beställer förmodligen från Kina- och från Polen. Den här narkotikan äh, lägger de hemma hos olika personer som förvarar detta. Och packar det och äh, sänder ut det på olika brevlådor runt om i ja, hela Storgöteborg och i äh, polis Beställningarna går via internet, äh, via Peter eller kompanjonen. Och sen eh, krypteras detta vidare till de här försäljarna- då, eller paketerarna eller leverantörerna av postpaket. Utredningen leds av åklagarna Petra Hallin och Rebecka Budell. Och här hör vi Rebecka Budell förklara- hur försäljningen av preparaten ska ha sett ut enligt henne. Vad gäller dopingen, den har sålts genom tre olika hemsidor- på öppna internetet. Eh, och en av de här sajterna- har också administrerats av den här huvudmannen. Sen de ytterligare två sajterna då, som just säljer doping och läkemedel har haft andra administratörer. Eh, och vi har också kunnat se i utredningen att det finns eh, andra huvudmän helt enkelt som vi inte har kunnat identifiera. Och den här narkotikan har man också sålt på olika sätt. Dels har man sålt den på Darknet och där kan man säga att den största delen av narkotikan har sålts. Nästa steg för polisen är att få igenom en begäran om att använda hemliga tvångsmedel. Och det innebär bland annat att man kan lyssna av de misstänktas mobiltelefoner. God morgon. Det är bra själv Det tack. Det är fint. Ja, jag löser det. Du behöver King. King. Right. Det här är Peter och kompanjonen som pratar. Och just så här inleds de flesta samtalen med att de hälsar och kallar varandra King. Förutom avlyssning inleder polisen också yttre spaning där de följer de misstänkta och dokumenterar genom att fota och filma. Ja, redan första timmen, första dagen så ser vi att de postar flera värderade paket och det var ungefär så vi tänkte att det skulle gå till, att det var paketerat på så vis. Vid det tillfälle så får vi besluta av öppna ett av de här paketen och se att det ligger dopingpreparat i, i det här paketet. Då. Och då visste vi ju direkt att vi var rätt ute. Kompanjonen, han bor i Kungälv där bemanningsföretaget har ett av sina kontor. Han har möten där med personer som kommer att kopplas till den här hervan Och det kommer också visa sig att han förvarat preparat i ett förråd inne på kontoret. Vi har haft mycket kontakt med det företaget och ingen skugga ska falla på dem på något sätt- om har varit behjälpliga till fulla utredningen. Kompanjonens föräldrar misstänks också vara en del i den här sidoverksamheten som vi kan kalla det. I form av lagerhållare och paketerare. Åklagare Rebecca Budell. Det som sticker ut mest är att verksamheten har bedrivits som ett helt vanligt företag. Av flera av dem vi har pratat med har precis som Rebecca Budell- reagerat på hur strukturerad den här verksamheten har varit. Med beställningslistor till vilka som skulle köpa narkotikan och dopningspreparaten. Och i en dator kunde polisen också hitta detaljerade Excel-filer. Man har redovisat månad för månad hur mycket man har packat, uppdelat i tabletter, uppdelat i kartor, uppdelat per Protomes adresser. Man har haft en fast lön till lagerhållarna- och utöver den här fasta grundlönen har man haft någon form av provision som är då baserat på eh, hur mycket man faktiskt har paketerat och, och postat. Protonadresser eller protonmail är en krypterad mejltjänst och det var när polisen lyckades knäcka två sådana här protonkonton som de hittade en stor mängd av de här beställningslistorna. Och på så sätt kunde man komma fram till att nästan 5000 personer beställt narkotika och dopning av den här organisationen. Och för att få den här verksamheten att rulla på så har Peter och kompanjonen tagit hjälp av vad vi kallar för lagerhållare. De har vägt, paketerat, skrivit ut etiketter och märkt upp försändelserna. Paketen har sedan skickats med vanlig post till köparna. Och den här sidoverksamheten med narkotika och dopningspreparat- drar in rejält med pengar. Mellan 2019 och 2021 så har Peter tagit emot Swish-betalningar på 1,2 miljoner. Och för att hantera de här pengarna som rullar in- har man hjälp av en man i lerum som vi kallar för målvakten. Han är målvakt på så sätt att han hämtar ut både paket- som innehåller doping och läkemedel som den här huvudmannen sedan hämtar- och för vidare till lagerhållaren. Målvakten är också målvakt för pengar. Han har helt enkelt tillhandahållit ett ganska så stort antal konton både i Sverige men även utomlands och även skapat en del kryptovalutaplånböcker för att kunna ta emot betalningar från de här ifrån sajterna. Han har stått som betalningsmottagare för. Den här sidan som huvudmannen administrerat. Och det handlar om försäljning av narkotika och dopningspreparat. Främst testosteron och anabola steroider. Det har sålts via tre öppna hemsidor på nätet. Och narkotikan som främst varit tramadol och benzodiazepiner har sålts via Darknet på krypterade hemsidor. Peter själv har varit administratör för en av de här öppna sidorna. Och för köparna så har det bara varit att beställa preparaten från hemsidorna och betala genom Swish eller kryptovalutor. För att sen få paketet skickat raka vägen hem till brevlådan. För att kunna kommunicera och sköta sin sidoverksamhet så har de inblandade personerna haft kontakt genom den krypterade appen Wicker. Eller som vi sa tidigare ProtonMail. I januari 2021 har polisen span på huvudmannen Peter och kompanjonen. På bilder i förundersökningen ser man hur de köper och postar värderade kuvert. Och vid ett tillfälle har polisen span på Peter när han kommer in i en spelbutik i Uddevalla och säger att han vill köpa alla blåa värderade kuvert. Han köper 80 stycken kvärn postas och de misstänkta åker hem till varandra och överlämnar påsar. Kompanjonens pappa har också span på sig när han postar kvär. Och det är nu som polisen börjar få flera genombrott i utredningen. Och vi ska höra polisens spaningsledare Per Björkman här. Det första lite större vi gjorde var att vi övervakade en en Tramadol affär mellan ja som egentligen Peter och kompanjonen förmedlade till en en person med nätverkskopplingar i en av Göteborgs förorter. Och där kunde vi följa kedjan när de samlade in pengar och skickade han till en plats där han köpte en större mängd tramadol. Och sen kunde vi följa den personen ner i centrala Göteborg där vi tillsammans med inställstyrkan styrkan mot den här personen och hitta tabletterna. Polisen i Fybodal tar hjälp av andra polisområden när det här växer och de griper senare en annan person i Varberg som sålt Tramadol via Peter och kompanjonen. I början av februari 2021 bestämmer sig sedan polisen för att närma sig Peter och kompanjonen och deras närmaste krets. Den 4 februari så sker flera händelser som leder polisen framåt. Vi lyckas bevisa fem säljled, vilket jag menar är smått unikt. Och det var att... Ett av de här paketen lämnas in av två personer som bor i Jönköping. Det här paketet sänds då via posten och hämtas ut av målvakten i Lerum. Då åker Peter till Lerum och möter upp målvakten i ett P-garage där och där får han tre kartonger. På bilder från en övervakningskamera ser man hur en vit Porsche rullar fram till målvakten. Det är alltså huvudmannen Peter som möter målvakten och lastar kartonger in i sin bil. Polisen följer efter Peter till kompanjonens bostad i Kungelv. Peter lämnar de tre kartongerna hos kompanjonen innan han åker därifrån. Och senare samma kväll kommer en av organisationens lagerhållare hem till kompanionens lägenhet. Lagerhållaren lastar in kartongerna i sin bil och får även ett vitt kuvert av kompanionen. Polisen följer efter bilen med kartongerna när den lämnar Kungälv och 20 minuter senare stoppas lagerhållaren. Uppe på Angresbron så har vi satt upp en finjerad trafikkontroll och lyckats stoppa den här personen då. Och vid en husranshåkan i hans bil så hittar vi ja, en större mängd med dopingpreparat i den här bilen när han grips på platsen där. Och vid en efterföljande husranshåkan hemma hos han så ser man att han är också en av de här som har till uppgift att packa och leverera dopingpreparat för det här nätverket. Ja, jag var inte själv med ute på platsen men nej, det är klart att han visste ju att, att det var kört... Ja, och de här kartongerna som polisen nu har följt när de flyttats runt under dagen innehåller dopningsmedel och läkemedel. Och i det vita kuvertet står namn och adresser på köpare samt namnet på preparatet och hur mycket som har beställts. Ja, det som sticker ut är mest är väl kvantiteten. Det är väldigt skrymmande, speciellt med dopingpreparaten som till exempel vid bron vid det ingripande, att hittar vi hundratusentals tabletter och dopingenheter. Polisen gör en husransakan hemma hos lagerhållaren i Angered och mängden preparat de hittar i bilen är ingenting mot vad de ska komma och hitta där. Och eh, vi fick bra hjälp av den lokala polisen i Angered som hjälpte oss att frakta bort eh, narkotikan eller dopingpreparaten. Och eh, jag frågade hur mycket det var när de ringde till mig och avrapporterade. Ja det är så mycket så vi behövde två stycken bilar och en polisbuss för att transportera in det till polishuset beslagen. Det säger ju en del om kvantiteten. Ja, för en sak som verkligen stuckit ut i den här härvan- det är hur stor mängd narkotika och dopningspreparat- som den här organisationen faktiskt har hanterat. Och när det kommer till narkotikan så handlar det om nästan två miljoner tabletter- och dopningen som tagits i beslag är drygt 750 000 doser. Och morgonen efter gripandet på Angeredsbron- blir både Peter och kompanjonen oroliga. Och här hör vi utdrag från de avlyssnade samtalen från morgonen efter. Shit, men det, det måste ju vara ett... Eh, Span? Alltså du... Ja, på dig ja. Varför ja. kommer de inte emot mig? Mm, det är så helt konstigt. Det, ja, ingen människa har blivit stoppad någonsin. Sådär, alltså, man har stoppade kökort men ingen har öppnat bagagelöka i historien. Nej, precis. Eh, finns det några... Eh, det är jätteviktigt att du är ja. ärlig nu, men finns det kartonger med mitt namn på? Nej, 100%. 200%. Okay. Okay. Men det som finns, det är både jag och du är väldigt farozon, fingeravtryck. Mm. Men det kan de inte göra mitt oss och, och, och topsar oss. Peter och kompanjonen börjar alltså förstå att polisen är på spåren och de pratar om att de behöver vara lite extra försiktiga nu. Det, om det nu var ögon på mm. dig så betyder det att de sett mig igår, jag lämnar över det. Ja, 100% det enda vi säger det vi, vi har ingen vi, det enda vi gör är att sälja och köper bitcoins vi känner det vi, har, vi har valuta mm. inget annat men vad har det med de lådorna att göra ja. det var flyttat jag har ju en källare av 100 000 flyttlådor. det var mm. det var saker från min gamla lägenhet som jag hade fått med dig hemma mista ingen hjälpt mig la in ingen vi kan vi nog kalla jag har jag har tio lådor där minst mm. Polisen börjar förstå att det är bråttom och den 12 februari så slår man till mot målvakten. Han grips efter att ha varit på gymmet och vid husransaken hittar man både tramadol, stora mängder frimärken och annat packmaterial som används för att posta narkotikan. Ytterligare en jackpot för polisen alltså, men Peter och kompanjonen de är fortsatt på fri fot och polisen fortsätter att spana mot flera adresser. Bland annat en annan adress i Angered där kompanjonens föräldrar bor. Polisens spaningsledare Per Björkman här. Under gång så hade vi satt upp en kamera som var riktad mot föräldrarnas bostad så att vi kunde följa dem när de gick ut och in med, med de här stora påsarna med värderade paket och kuvert. Och vi visste ju således att de hade en större mängd narkotier och dopingpreparat i lägenheten där de bodde. Vi hade planerat ett större tillslag så att vi skulle kunna gripa de här personerna simultant. Och för det så krävs det ju väldigt mycket ja, poliser och personal. Men det blev lite överraskande där. Och den här överraskningen den sker strax efter klockan ett på natten till den 15 februari 2021. På natten växer jag där av att de ringer och berättar att någon har satt upp en, en sprängladdning på den aktuella lägenheten. Och att den har exploderat och att föräldrarna satt liksom fast inne i lägenheten. Vi fattade då ett beslut att vi kan inte vänta längre och räddningstjänsten var där och fick lyfta ut föräldrarna på baksidan av det här lägenhetskomplexet. Och när läget var säkert så gick polisens personal in där och hittade en väldigt stor mängd narkotika in i den här lägenheten. Polisen kan i efterhand se i filmmaterialet att flera personer varit framme vid den här dörren och satt upp en sprängladdning. Ja, vi såg att det var personer som var kraftigt maskerade som satt upp den här sprängladdningen och hur den exploderade. Men i och med att de var maskerade så såg vi inte vilka de var. Den utredningen lever sitt eget liv- och ingenting som jag har varit inblandad i personligen. Men vi tror inte att det hänger samman- med försäljningen av narkotika i det här ärendet. Pappan grips efter fynden i lägenheten- och mamman kommer också att frihetsberövas- men det dröjer lite, åklagare Rebecca Budell. Mamman grips inte, utan hon lämnar bostaden- och åker hem till kompanjonens bror- där ringer hon kompanjonen. Och det telefonsamtalet är ett telefonsamtal som är i stort sett avgörande skulle jag vilja säga. För att visa att mamman också har förstått vad den här verksamheten har inneburit och vad det är för saker man har haft i hemmet. Därför att i det här telefonsamtalet så frågar kompanjonen gång på gång sin mamma om de gick in i rummet med leksakerna. Om pappan är gripen på grund av leksakerna. Och leksakerna, ja, i det rummet där narkotiken förvaras så finns det leksaker. Tillhörande kompanjonens dotter. Och eh, leksaker menar ju vi eh, anspelar såklart på narkotiken. Senare samma dag som sprängningen inträffar så bestämmer sig polisen för att plocka in både Peter och kompanjonen. Vi känner att vi inte kan ha dem ute. Utan att de ska börja städa i sina led, så alltså hemma i sina bostäder och andra gömmelser de har haft på sitt företag bland annat. Så vi beslutar ju att vi ska gripa dem då kort därefter. Vilket vi också gör i sina bostadsadresser. Spaningsledaren Per Björkman berättar om ett samtal med kompanjonen efter gripandet. Han var ju själv full i skratt när han förstod att jag hade lyssnat på alla de här samtalen. Men han blev lite förvånad för jag frågade, eller han frågade mig om jag trodde att han skulle få två, tre års fängelse för det här, och jag sa att jag tror att han skulle få mellan kanske sju och nio års fängelse. Och då blev han helt vit i ansiktet. Ja, vi ska snart återkomma till den här dopningshervan i Västsverige. Men först ska vi gräva oss djupare ner i den värld som existerar kring försäljningen av de här illegala preparaten och hur lättillgängliga de är. Första kontakten var ju via sociala medier och jag hade tränat under en längre period men kände att jag inte fick några direkta resultat. Det här är Henke. Man kan säga att han är en ganska vanlig man i 30-årsåldern från Mellansverige. Han jobbar heltid, har barn och gillar att träna. Han är också en av alla tusentals svenskar som köpt dopningspreparat över nätet. Vi ska nämna att Henke inte har köpt sina preparat från hemsidorna i just den här dopningshervan, Och han har heller aldrig dömts för att ha köpt eller använt dopning. Men han ger oss en inblick i den världen. Vi ska också nämna att Henke heter egentligen något annat. På samma sätt som det finns typ influencers inom modevärlden så finns det även inom träningsvärlden. Och då var det en kille som jag började följa som var typ ansiktet utåt. Som liksom promotade alla de här preparaten. Och det började med då som ett metakwad. Det var en prohormon. Eh, som han liksom... Han marknadsförde på det sättet att... Liksom, det här är... Typ det bästa du kan få. Som inte tar livet av dig. Ungefär så. Och då... Ja, då var det var enkelt. Enkelt val. Ja, många kanske har hört talas om anabola, steroider och testosteron. Preparatet som Henke bestämmer sig för att klicka hem över nätet är en androsteron- ett manligt könshormon, precis som testosteron är. Men cirka en sjundedel så potent. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en lista över 83 substanser som är dopningsklassade. Och androsteron är en av dem. Och preparatet gav Henke resultat, och det snabbt. Allt känns ju helt fantastiskt. Man, man känner sig liksom man känner sig manlig på något sätt. Att eh, musklerna växte eh, enormt mycket gick upp 10 kilo på tre månader i vad som syndes var rena muskler det var framförallt det som det var bara en stor wow-känsla från början så kom jag ihåg att jag körde hantelpress och då kunde jag ha så typ 15 kilo på varje arm och när liksom i slutet av de här preparat liksom, så var man uppe mot 40 kilo per arm och Sen när man väl har slutat med att ska försöka ta samma vikter så går det åt helvete. <laughs> och då väljer man att börja med det igen. Men det blir inte bara den här wow-effekten som Henke nämner. Han får också en hel del biverkningar som finnar och han nämner att humöret det blir svajigt, stubinen blir kortare och han hamnar i en del konflikter på jobbet. Men eftersom resultaten i övrigt är så bra så fortsätter han med androsteronet i perioder. Henke menar också att det inte känns som att man gör något olagligt eftersom preparaten är så lätta att få tag på via helt vanliga öppna hemsidor. Som att du skulle köpa kläder liksom. Och valde preparaten du skulle ha och betalade precis som vanligt med ett kort. Köpte frakt, allting. Och det sjuka är att det gick fram till tullen men det fanns ingen innehållsförteckning på det här, så de skickade tillbaka det till återförsäljaren. Men sen så skickar jag åt försäljaren med innehållsförteckning och det var bara raka vägnen till brevlådan. Det, det känns ju inte som att det gör ett brott. Henke pekar också på det faktum att dopning är så starkt sammankopplat med fusk inom idrottsvärlden och att det gör att samhället i stort inte sänder ut särskilt tydliga signaler att dopning bland allmänheten, även det är ett allvarligt brott. Om man ser våra myndigheter, de förmedlar ju att narkotikan så diverse knark och sånt, att det är jätteolagligt. Men i själva verket så är dopingbrott så gott som lika allvarligt. Men det är ingenting som förmedlas ut till gemene man. Och det, det kanske de borde göra mer. Och förklara konsekvenserna utav även för liksom, hälsan, men även för lagbrotten. Liksom. Att man faktiskt kan få fängelse för och det är ju svårt att mäta hur många som faktiskt använder sig av dopningspreparat. I olika undersökningar brukar man säga att det finns mellan 30 000 och 100 000 användare av anabola steroider i Sverige. Och det är en uppskattning baserad på polisens och tullens beslag samt en ökande mängden samtal in till dopningsjouren. Men Henke tror att det är betydligt vanligare än så. Jag tror att det är mycket vanligare vad man tror. Mest för att det är så pass lättillgängligt- nu ska man inte kasta någon under bussen, men det är väldigt, väldigt många killar på gymmet som inte ser naturliga ut. Och jag vet ju själv, eftersom att jag själv inte har varit naturlig. Men jag skulle tippa på att så, var tredje till var femte person använder det på gymmet. Alla borna var ju ett omtalat dopningsmedel inom idrotten på 60- och 70-talet. Men någonstans för 70-talet och i alla fall för 80-talet så skapas en. Ett missbruk i samhället också. Det här är Gunnar Hermansson. Han har tidigare arbetat som kriminalinspektör vid det som tidigare hette Rikskriminalpolisen. Och han har arbetat mot dopning i Sverige sedan 90-talet. Och i den här dopningshervan som vi pratat om har han medverkat som sakkunnig. Och Gunnar Hermansson som har följt dopningen i Sverige under så lång tid menar att frågan allt mer hamnat i skymundan. På 90-talet, när det var nytt, då, då satsades från alla möjliga håll. Folkhälsoinstitutet som det heter var ute och drev kampanjer och polisen jobbade intensivt. Ja, lagen är nästan identisk med narkotikastrafflagen. Men staffsatsen är lägre. Och det har väl gjort att det har inte varit riktigt prioriterat inom polisen under 2000-talet som det borde vara. Det är alltså på 90-talet man på allvar börjar inse att dopning inte bara är ett problem inom idrotten. Och 1991 införde man en ny lag som heter Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Och dopningslagen och narkotikalagen i Sverige är ganska lika. Det är förbjudet att både bruka, inneha, sälja, köpa, framställa och överlåta både dopning och narkotika. Men en sak som däremot skiljer lagarna åt det är straffen. Maxstraffet för dopningsbrott är sex års fängelse men för narkotikabrott så kan man få ändå upp till tio års fängelse. Och det här menar Gunnar Hermansson är en anledning till att dopningspreparat oftast säljs via öppna hemsidor. Dels är det den låga straffen som gör det och dels vet man att det här satsas inte lika mycket på. Man vågar vara mer öppen för att eh, det är enklare på många sätt och eh, man vågar ta emot betalning på ett mer öppet sätt kanske. Även om eh, bitcoin har blivit mer vanligt i det här sammanhanget också. Och det här blir som en nedåtgående spiral och enligt Gunnar Hermansson så gör de låga straffen att polisen inte prioriterar just dopningsbrott. När vi tittar på brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så blir den här prioriteringen rätt tydlig. Ungefär 700 fall av eget bruk av dopning anmäls årligen vilket kan jämföras med de cirka 50 000 anmälda fallen av eget bruk när det kommer till narkotika. Gunnar Hermansson menar att det finns flera sätt att komma åt dopningsbrotten om man bara satsar på det. Om man ska ge sig ut i miljöerna, skapa kontakter såklart, precis som en narkotikabekämpning och man kan eh, arbeta mer aktivt mot eh, handeln på nätet. Det säljs väldigt mycket på internet- på olika folien och så vidare. Så att det finns olika ingångar- man kunde satsa mer på. Men det kanske är- ja, som jag sa, okunskap- och resursbrist som gör att det inte blir så. Men i den här dopningshärvan- så har ju polisen gjort beslag- på drygt 750 000 doser- dopningspreparat. Och trots det stora beslaget- så menar Gunnar Hermansson- att det inte har någon effekt på dopningsmarknaden i stort. Men jag har ju sett flera- fals men betydligt mer att alltså det kan vara en miljon eller två miljoner enheter i beslag och inte detta heller har någon inverkan på miljöarna på tillgången på miljöarna Så och sådär som man märker det finns väldigt mycket mer än att man märker när man tar men tillbaka till utredningen i den dopningsherva i västsvensk som vi har pratat om tidigare i avsnittet det var ju i februari 2021 som polisen slutligen tog in Peter, kompanjonen och hans föräldrar, målvakten och lagerhållaren på angrebsbron. Peter och kompanjonen har suttit frihetsberövade sedan dess och det blev en lång och omfattande utredning. Huvudmannen Peter och kompanjonen nekar till de flesta misstankarna men kommer att göra en del erkännanden längs vägen. Kompanjonen erkänner att han har hanterat läkemedel och dopningspreparat men inte narkotika. Så här beskriver kompanionens advokat Fredrik Ungerfält, hur hans klient säger att han har hamnat i det här. Han har kommit att bli inblandad i det här genom andra personer. Och det finns ju ett, ett, ett underliggande motiv för detta som han också har vidgått i att han har fått ersättning för det. Den hanteringen som han har, har erkänt så att säga. Nästan ett år efter gripandena i mitten av januari 2022 så väcker åklagarna åtal mot de nio personer som man anser vara inblandade. Förutom organisatörerna och lagerhållarna så åtalas tre personer för penningtvätt då man menar att de tagit emot överföringar eller kontanter från huvudmännen som sedan har flyttats vidare eller på andra sätt försökt dölja att pengarna kommit från brottslig verksamhet. Rättegången inleddes i Göteborgs tingsrätt den 28 januari 2022 och pågick till slutet av mars. Men snart satte en viss pandemi käppar i hjulet för rättsprocessen. Hovrätten för Västra Sverige beslutade under torsdagen att ett stort narkotika- och dopningsmål måste tas om i tingsrätten. Därmed undanröjs också domarna i tingsrätten där flera av de inblandade dömdes till långa fängelsestraff. Hovrätten beslutade alltså att rättegången i tingsrätten måste tas om- och anledningen är att en juristdomare blev sjuk i covid. Han var med på länk hemifrån efter att alla i rätten gått med på det- och när han kom tillbaka blev den andra domaren sjuk i covid- och fick också vara med på videolänk. Modernt och rimligt kan tyckas, men det här fick faktiskt stora konsekvenser. Åklagare Rebecca Budell berättar hur hon fick beskedet från hovrätten. Under andra dagen i hovrätten så uppmärksammas det av hovrättens ledamöter att den här närvaron via videolänk då har skett och man anser att det inte går att göra på det här sättet helt enkelt utan att det är ett grovt rättegångsfel och i och med att båda juristdomarna då har närvarat på ett sätt som inte är att anses som att de faktiskt har varit närvarande överhuvudtaget så har inte rätten överhuvudtaget varit domsföra heller. Och då är det inte något rättegångsfel som kan läkas i hovrätten. Och därför så får man undanröja den första tingsrättsdomen och ta om hela den förhandlingen en gång. Och inte nog med att hovrättsförhandlingarna hade inlätts. Man var alltså tvungen att ta om hela förhandlingen i tingsrätten på grund av det här rättegångsfelet. Och då processen varit lång för många av de inblandade, framförallt för de åtalade som suttit häktade länge, så fick beslutet att ta om rättegången kritik. Jag blev ganska chockad. Jag blev inte jätteglad. Det innebar för mig en inställd sommarsemester och eh, väldigt mycket mer arbete. Eh, men framförallt eh, så känner jag att det är otroligt slöseri med skattepengar för det är en förhandling som har varit ganska omfattande i tid och eh, väldigt omfattande rent kostnadsmässigt också. Och bara kostnaderna för advokaterna under rättegången uppskattades till ungefär 7 miljoner kronor. Och på frågan om man behöver se över den här praxisen så svarar Rebecca Budell så här. Jag tycker att den kanske är lite förlegad, ja. Det tycker jag. Rättegången tas alltså om och i slutet av juli kommer den nya tingsetsdomen. Både Peter och kompanjonen döms för bland annat grovt dopningsbrott och synnerligen grovt narkotikabrott till flera års fängelse. Fängelse blir det också för flera andra i den här verksamheten. Och för en dryg vecka sen kom hovrättsdomen och i princip så fastslår man tingsrättens dom men man höjer även straffen för Peter och kompanjonen som får åtta och ett halvt respektive åtta års fängelse. Åklagare Rebecka Budell. Jag tycker att om man har landat rätt och gjort en resonabel bevisvärdering därför att i sådana här fall så är det inte alltid så lätt att få konkreta... Bevis för precis varje liten detalj. Utan det är väldigt viktigt att man ser på helheten. Man kan inte titta på varje pusselbit för sig. Utan man, man får se på hela pusslet. Och det har de gjort och det tycker jag är bra. I många fall så stannar man kanske vid att man tar ett beslag. Och, och sen så är det stopp. Eh, och jag är väldigt glad för att inte vi stannade bara där. Utan att vi faktiskt drog det en, ett snäpp till och... Eh, Gick in i de här protomensadresserna och fick det här underlaget för att visa hur otroligt omfattande det faktiskt har varit. Och så här säger kompanjonens advokat Fredrik Ungerfält om domen. Det är ju så i, i, i narkotikamål att man ska ju göra en bedömning av delaktigheten kan man väl säga i, i gärningen. Och i det här målet så är det min uppfattning att ansvar och delaktighet mellan min klient och den personen som man, man har, har åtalat så som huvudman eh, skiljer sig åt i en högre grad än vad som avspeglas av, av straffvärdet och, och straffet. Han reagerade med fattning och lugn. Han har haft insikt att det, det kan bli på det här viset att domstolarna gör olika bedömningar och, och det har man gjort. Huvudmannen Peters advokat har inte velat uttala sig i det här avsnittet förrän han fått tag på sin klient, vilket han inte har fått. Som vi varit inne på tidigare så tycker de vi har pratat med i arbetet med det här avsnittet att organisationen för den här hanteringen av narkotika och dopningspreparat har stuckit ut. Advokat Fredrik Ungefält berättar om vad han har reagerat på. Jag har blivit lite, lite förvånad över att, att det verkligen är så att man, det finns en sån här marknad, en sån här öppen marknad på, på internet. Att man liksom mer eller mindre som, som man kan beställa på, på Ica va, liksom. eller på apoteket. Alltså bara kan beställa hem grejer. Va. Det har förvånat mig lite grann. Men jag är ju som sagt lite, lite äldre och har inte riktigt insikt i de här sakerna. Det har förvånat mig. Omfattningen och sättet för distribution. Polisens spaningsledare Per Björkman tror att det här ärendet är ett av de största i sitt slag i Sverige. Och att det utan tvekan är det största i hans område Fyrbodal. Vi såg direkt att vi lyckades stänga ner några av de absolut största dopingsajterna. Alltså försäljningssajter på dopingpreparat. Och det hoppas vi att det har gett en effekt. Och sen hoppas vi att det har gett en stor effekt att vanliga vanliga medborgare ser att man är inte dold på internet, utan polisen har möjlighet att komma, komma åt dem– –är nätverken och även personer som köper och beställer narkotika– –eller eh, doping på, på internet. Du har lyssnat på Petri Krim om dopningshärvan på Västkusten. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter Jennifer Albo. Och tipsa oss gärna på petrikrim@sverisradio.se eller 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Vi finns också på Instagram, petrikrimpodden. Jag heter Stefan Sundberg och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.